Biografii, memorii Pasteluri de Vasile Alexandrii Scenariu de Elza Grozea Și acelă al poeziei, vecinic, tânăr și ferice, ce din frunză-ți doinește, ce cu fluierul îți zice, ce cu basmul povestește, Veselul Alexandrii, ce înșirând mărgăritare pe-a stelei blondă rază, Acum secolii străbate o minune luminoasă, Acum râde printre lacrimi când o cântă pe dreidri. Caldă și minunată laudă Mi-aduce în astă dimineață, iubite negri Spunem mi te ce strună Ai izvodit-o? O strună ce de pe acum Se vestește măiastră Ajunelui Eminescu A, da Prin urmare, aceeași care ne-a dăruit Nu de mult, Venere și Madonă Mă bucur Mă bucur și mulțumesc din inimă Aș vrea să mai știi Că Dumitale ți-a închinat În poezia aceasta Epigonii se numește, cele mai multe versuri. De aceea am ținut să-ți aduc cât mai grabnic numărul apărut ieri al convorbirilor, da. adică cel din 15 august 1870, în care au văzut lumina tiparului Sticurile ce ai auzit. Da, mai văd că li s-a dat locul cel de mare da? filantei. <laughs> și el, negruții Iacob dibaciul redactor șef, cum se asigure publicației Trăinicie. E, ce producție ale Noroc, Mă, rog, mă rog. Oricum, și pe drept cuvânt, convorbirile literare pot fi socotite. Am mai spus-o și altă dată. Oglinda culturală a timpului nostru și sora bună a României literare. Dar acum te-aș ruga să mărturisești îndată ceva, mm -hmm. dragul meu Ca să-mi aduce această frumoasă veste bătutai drum până aici la Mircești, Imei <laughs> După cum îți este dat să vezi, iubite amici Din inimă îți mulțumesc pentru bunul gând preschimbat în faptă căți nu ar vrea să se bucure ca mine de prietenia unui Costache Negri eh, De fapt... Voiam să-ți transmit din partea lui negruțiu rugăminte Să le mai trimit ceva materiale, nu? Întocmai Și tot pastelor dacă ar fi cu putință Deocamdată dar să nu uite, amicul negruții, că în ultimii doi ani am trimis pe publicare patru rânduri mm. de asemenea producție. Ai dreptate, ai dreptate. Însă e atât de nou în câmpul nostru literar poezia aceasta, Pastelul, încât dăm voie să înțelegne sațul cititorilor și al conducătorilor revistei. Țin minte ca astăzi cât de bucuros a fost în ziua în care le-au adus spre citire la cenaclul Junimii. Parcă l Dragii mei confrați, v-am adus din partea Bardului de la Mircești material proaspăt. Mi-a sosit prin poște pe când mă pregăteam să vin aici. Din scrisoarea domniei sale reiese că ne-a trimis poezii ce închipuie tablouri de natură. Să lecturăm una din aceste producții. Așa, da... Din văzduși cumplită iarnă Cerne nori de zăpadă, Lungi troiene călătoare Adunate în cer grămadă. fulgi zbor plutesc în aer Ca un roi de fluturi albi, Răspândind fior de gheață Pe-ai țării umeri de albi. Ziua ninge, noaptea ninge, Dimineața ninge iară, zale argintie se îmbracă mândra țară, Soarele rotund și palid Se prevede printre nori, ca un vis de tinerețe printre anii trecători. Tot e alb, pe câmp, pe dealuri, împrejur, în depărtare. Ca fantasme albe, plopi și rat, se pierd în zare. Și pe pustie, fără urme, fără drum, Se văd satele perdute sub clăbucii albi de fum. Dar din soarea încetează, nu refug. Doritul soare strălucește și dismeardă oceanul de din soare. Iat-o, sanii, care trece peste voi, În văzduh voios răsună clinchete de zurgalei. După lectura pastelurilor dumitale, Nu-și mai încăpean în piele de bucurie. De fapt, entuziasmul a fost general. E minunată seară, minunată, ce mai... Cele dintre ei trimise, da, mi-amintesc perfect, au fost sfârșit de toamnă, iarna, gerul, viscolul, la gura sobei. Oricum, eu zic că ți-a prins bine recluziunea liber hotărâtă în fermecătorul de coral mirceștilor. Chiar dacă anumite rațiuni politicești, fățărnecia și ridicolul unor intrigări te-au determinat să te retragi, un ți inima de amărăciune... Zavestiile boierilor separatici m-au dezgustat profund. Fa pentru care nu ai mai vrut să primești mandatul de deputat, deși simți bine ecogălicianul va stărui în a te atrage din nou spre viața politică. Vei vedea oricum... Ai făcut un lucru bun venind aici Spre a-ți regăsi tihna Iarna la gura subiei Privind focul Scump tovarăș Care vesel pâlpâiește Vara toamna, primăvara în sânul În bietoarelor, peisaje ale Da. Ai dreptate, ai dreptate locurile acestea dragi M-au ajutat să regăsesc făgașul creației Mă întreb dacă în alte împrejurări S-ar mai fi născut pastelurile tale Dacă... Ai mai fi avut răgasă să deslușești prin flacăra albastră a breascurilor de alum, zborul fantastic al poveștilor, dacă ai mai fi văzut în dansul focului din soba. Căsarea mai astră prin sălbătice, un balaur Cer cu stele în frunte, în naripați, pajuri năzdrăvane, feți frumoși. <laughs> O, zană, ce mi-aduce viu aminte de o minune ce-am iubit. Tare nu-ți place iarna cea mult cumplită, ci doar căldura focului din vatră te alin. Ca pe o izbăvire le voci de câte ori ce este la îndemână o faci, ca și în pastelul gerul de pildă, e, îmi dai voie, da. e, gerul vine de la munte... La fereastră se oprește și privind la focul vesel care în sobe strălucește. El depune flori de iarnă pe cristalul înghețat, înghețat. crin și rozii de zăpadă Așa. ce cu drag le-a sărutat. <laughs> Încă de la cele din tâi pasteluri ce-au văzut lumina tiparului într-un 1 aprilie, ai cucerit cu ele redacția convorbirilor și larga lumea cititorilor fericit gântea îndemnat ale scrie gândul acesta despre care îmi vorbește acum îl am împărtășit pentru prima oară prietenului nostru Alecu Hurmuzachi mm -hmm. într-o scrisoare întâi îl informam că am început uh, o galerie de pasteluri Așa le-am numit dintr-un bun început Rudindu-ți astfel maestria Cu cea a virtuozilor penelului Iar galeria de pasteluri avea menirea Să cuprindă diferite tablouri Din frumusețile naturii Și de munca de la mm -hmm. Nu mi s-a șters din memorie Nici admirația exprimată de Xenopol Într-o epistolă către Iacob Negruț da, trimisă de la Adelin mi se pare. Întocmai, în tocmai, anul trecut Epistolă în care îi mărturisea că -ți citise pastelurile de 10 ori, că ele închipuie o descripție pusă în mișcare, apoi citat din concertul de luncă versul. Toporaș ce se închine jingașelor la crămeoare. Mă a citit și mie negruți scrisoarea. Ei, să că plăcerile vieții pe au aflat prin tine încântătoare, talmăcire poetică. Ai înseninat cu prezența lor revista. Și nu în puține rânduri, o știi prea bine. Te-ai gândit cam câte ai vrea să scrii? E, cu cele ce urmează, mai să nu te pe hârtie. Cred că vor fi de toate 40. Da, să ieșim puțin din casa iubite negri. Să mergem pe afară, să ne alintim raza soarelui cea caldă și virsul păstelor din Lunga Mirceștilor. Să ne îndreptăm, așadar, pașii către. Desul stejăriș Unde umbra cu lumina Se alungă, alungă sufrunziși <laughs> Și să încercăm a vedea Fluturii, flori zburătoare Dregostindu-se pe alb Sând de lăcrămioare hmm? da. E, lunca din Mirceș Ei dat unui pastel Numele ei iar Pastelul acela este Ca și ea, minunat era îmi pare că de data aceasta nu pot sta mai mult la dumneata, mă cheam acasă la Târgu la Treburi. Iubite negrii, o să-ți întorc vizita. Să nu duci grijă. Cu drag te și chiar să-mi stai mai mult Știu, știu te bătaie de cap Îți dau chestiunile ce ai rezolvat La Societatea Academică Română Mai ales cu cele privind Stabilirea ortografiei Și totodată alcătuirea unei gramatici A unui dicționar mm. de limba română Lucru nevoios în timpul acesta De înflorirea latinismului cipariar Exact, exact Etimologismul este împins acum Până la absurditate. Dar știu că poți lupta cu o sârdie Și folos când ți-o cere inima Cu alte cuvinte Iubirea de țară Iubirea de țară Am fost și fiu om în Încă amândoi ostașii de devotați, Iubite negri Îți mai amintești înflăcărarea noastră Din anul hmm. 48? Unde nu? Aceeași înflăcărare ne-a stăpânit apoi După alți zece ani în frământul Unirii mult visate Aha. Ai luptat, ai scris emoționant afara Unirii Dar câte dezamăgire între ale Politiceștilor iți ai încercat Batoria însă ne-am făcut-o împăcat cu Firește, firește, nu mai pe vorba Mulțumit sunt că Din totdeauna nelegat O frățească asemănare de idei și de simții O reciprocă Stima și admirație da. Cât privește admirația, acest sport o cunoște. Veghează, dacă se poate spune astfel, asuprați fără contenire. Uite, de pil de pildă ce mult m-a mișcat lectura unui pastor publicat astă primăvară în Convorbiri. de în înșel. da, în aprilie. Am bă, bă, bănuiesc că te referi la bărăganul, nu-i așa? Întocmai, tocmai. Ei bine... Emoția mea a izvorat și în aceea că nu pe meleagurile noastre îl scrisese, ci. În Franța, deci, deci, prin străine locuri unde te aflai doar pentru câte timp. Am înțeles atunci, puterea dorului de țară ce de cuprinsese. M-am înfiorat de o cucernică emoție. Și te-am îndrăgit mai mult, iubite, Bacu. Nu se s-a părut puțin cam sumbru pastelul acela, întrucât într v-am mu Doar într-o anumită măsură, imaginile din care ai țesut în stărie, însă și acum în minte. Iar atunci aveam chiar impresia că pășesc pe negrul pământ. Al singurătății acelei amute Pe savană ei întins Lung ocean de iarbă Da, da, da, da Pentru ca după câteva strofe Să apară un pitoresc element de viață Îngăduiem să, să rosesc acum o strofă De mă ajută memoria Să știu, fidelă, dragul meu negre Un car cu bivol negre A stat lângă fântână Rodoi români în soare Și o sprintenă română Încunjură cea unul ce fierbe fumegos pe foc Și mai departe un câine roade un os. Pe car un copilandru privește în depărtare. <laughs> Îți, <mulțumesc. laughs> Îți mulțumesc în numele memoriei. Ce cu credință te slujește. Bă, ceea ce m-a uimit, poate și mai mult, a fost ideea dumitale de a-i alătura acestui element de viață, cum ziceam, un altul, menit a marca. Progresul tehnic. La zmeul cu aripi de foc mm -hmm. și la gura de fier, te gândești, ce vor aduce bărăganului nouă și bogată viață. Știu de astfel ce emoționat ai fost iarna trecută când ai putut coborî din da, tren da. la doar câteva sute de metri de casa aceasta. Se construise linia ferată pe Vara Siret și de inaugurată inaugurată garanția. De atunci ne-am putut revedea mult mai des și am putut gusta împreună din farmecul tehnic al acestor locuri. Avurii ușor ai nopții ca fantasme se ridică Și plutind deasupra lungii, printre ramuri se despică. Râul luciu se-nconvoaie sub copaci ca un balaur Ce în raza dimineții mișcă sol lui de aur. Eu mă duc în faptul zilei, mă așez pe malul verde Și privesc cum apa curge și la cotiria se pierde, Cum se schimbă în valurile pe prundișul unecos, Cum adoarme la bulboace, Săpânt malul năsipos. Când o pe pletoasă lin pe baraltă se coboară, Când o salt saltă în aer după viespe sprintioară, Când sălbaticele rațe se abat din zborul lor, Bătând apa întunecată de un nor precător. Și gândirea mea furată se tot duce încet la vale, Cu cel râu care în veci curge, fără să se opri din cale. Lung ca în jurul clocotește, o șopârlă de smarald, cată țintă lung la mine, părăsind nasipul cald. Prea stimate domnule Maiorescu, țin să vă aduc mulțumire în numele meu și al confrăților acei de față, membrii fervenți ai aceleiași societăți culturale junime pentru dragostea cu care ați găzuit și în această seară a lui februarie 25, din abia pornitul an 1872, cu venita ședință de lucru, ce ne-a încântat spiritul. Ce ne-a înflăcărat inimile da, așa este, domnii mei. după cum bine o spune Iacob Negruții. Îmi dau seama că ne aflăm cu toții și acum după ce bardul nostru și-a încheiat lectura minunate sale producții de un brava roșie. Să puternica impresie a celor ascultate. <laughs> De-al văd că starostele convorbirilor S-a și reprezit, ca un leu să-și face <laughs> manusele Bineînțeles, bineînțeles V-aș putea chiar preciza de pe acum Că legenda domnului Alexandrii O să ia foarte curând cala tiparului Că va apărea la începutul lunii mai Bine ai hotărât, iubite negruții Dar de ce nu mai curând? <laughs> Fiindcă sumarul numerilor de până atunci este complet Tot cu materiale de preț pentru cultura noastră Bănuiesc că unul dintre acestea va fi Parcă așa am înțeles, dintr-o convorbire a noastră avută mai de unezi, Studiul domnului Maiorescu, direcția nouă în poezia și proza română Așa este, iată că amicul George Panu va a dezvăluit un foarte important punct din sumarul nostru de luna viitoare Suntem nerăbdători să-i aflăm cu prinsul domnului Maiorescu Ați vrea să ne spuneți, tocmai fiindcă ne-am bucurat în seara aceasta de prezența bardului de la Mircești Cam ce referiri se leagă de numele său? Vă supără poate întrebarea mea? Nu, nu, nici niciun domnul Carp Articolul subliniază, între altele Harul de netăgăduit În virtăța căruia poetul Scriitorul Vasil Alexandrii, A știut dărui literaturii noastre Neasimuitele sale pasteluri Aveți cumva la îndemână, profesorul, o copie a manuscrisului Mai exact a paginii consacrate pastelurilor? O voi găsi îndată Am, am într-adevăr un text Aide-ma celui definitiv O clipă, vă rog să caut Dar da, de ce mă întreb, stimate <laughs> Fiindcă am vrea, văd dorința pe chipul tuturor, să ne-l citiți chiar dumneavoastră. Ar fi pentru confrații mei un material în premieră. Da, l-am găsit. Astfel că o să vă pot satisface dorința. Cap al poeziei noastre literare în generația trecută, poetul doinelor și al crimioarelor, cu legătorul cântecelor populare, păruse aș fi terminat chemarea literară. Și nici atenția publicului nu mai era îndreptată spre poezie. O agitare stearpă preocupa toate spiritele. Deodată, după o lungă tăcere... Din mijlocul iernii grele ce o petrecuse în izolare la Mircești, și iernii mult mai grele ce o petrecea izolat în literatura țării sale. Excelente metaforă, domnule profesor. Vă rog să-mi iertați că am să vă întrerup. Poetul nostru reînviat nesurprinse cu publicarea pastelurilor și reproduc după aceea chiar miezul articolului, întregul pastel, Oaspeții Primăverii. În fund? Pe cer albastru în zara departată L-a răsărit sub soare Un negru punct să Ecocostârcul tainic în lume călător Al primăverii dulce Iubit prevestitor El vine, se nalsă, în cercul line și repede ca gândul La cuibul se coboară Iar și vesel cu pieptul Dezgolit alerg sărind în cale Și îi zic, bine ai soțit <laughs> Vedeți cât de bine îl știm cu toții e, Nu îl încheiem acum, desigur Dar citarea lui întreagă în cuprinsul articolului este, desigur, bine Vă ascultă mai departe părerele oglindite În rândurile ce ați menit încântătoare Sale de scrieri de natură. Vă ascultăm, domnule profesor. Bastelurile sunt un șir de poezii, cele mai multe lirice, de regulă de scrieri, câteva ideile, toate însuflețite de o simțire așa de curată și de puternică a naturii, scrise într-o limbă așa de frumoasă încât au devenit fără comparare, cea mai mare podoabă a poeziei lui Alexandrii, o podoabă a literaturii române în deopte. Aduc în continuare un alt exemplu de pastel Intitulat Rodica Cred că fără a socotii Rodica Unul dintre cele mai izbutite pasteluri ale poetului această creație a sa respire optimism, încredere nețermurită în viață, în rodicia muncii. Remarca într-o zi unul dintre confrații noștri că la Alexandria natura nu devine refugiul unui invins social. Ca la romantici. Subscriu acestei păreri, fiindcă într-adevăr am putea spune că pastelurile bardului sunt un implin de încredere adresat țării și oamenilor ei, satului, țăranilor, naturii. Da, da, da țăranii din poeziile sale, mai precis din pastelurile despre care vorbim acum, ne apar în desfășurarea muncilor E, poate cam midilizați, uneori, nu credeți Depinde totuși de optica celui care analizează lucrurile Dacă le analizează din acest unghi De netăgăduit însă rămân robustețea, sănătatea morală pe care le degajă Nu întâlnim în ele niciun conac, niciun par Nici o castelană languroasă, visător, visători, anacronici Conținutul uman, trebuie să o recunoaștem, se dovedește fără îndoială mai palid. Preponderent, menținându-se până la urmă tot cadrul natural. Ei, dragi semen de condei, văd că ne-am antrenat în discuții, răpindu-i astfel profesorului posibilitatea de a-n arăta cum și-a încheiat meditațiile asupra liricii descriptive a lui Alexandri. Nu văd în asta pricină de supărare, întrucât eu însum am simțit nevoia să lărgesc câmpul discuției noastre. Așadar, afirm mai departe un articolul amintit că am putea cita absolut toate pastelurile, nu doar două, fără să întâlnim vreodată dată mește sugite, extazier și și dimpotrivă, concepție naturală. Și un aer recoritor de putere și sănătate sufletească Am reținut finalul acesta încă de la prima lectură a articolului în redacție. Frumos profil literar al pastelurilor. Ați zbutit să creionați, domnule Maiorescu? Mă bucură opinia domnilor voastre. Ea este de fapt un omagiu adus poetului Alexandru și regret că a trebuit să părăsească adunarea imediat după încheierea lecturii poemului Dumbrava Brava Roșii. Ca și mine ar fi citit pe chipurile celor de față bucuria născută din admirația de frumos. Într-adevăr, adică mulțumire. Ar fi încercat deși ar fi trecut privirile peste adunarea fiindcă atunci ar fi deslușit în ochii noștri omajul despre care a vorbit acum profesorul și criticul Titu Maiorescu. Firește, firește, suntem cu toții de aceeași părere. Mă împărtășesc cu sinceritate și cei mai puțin vorbăreți în adunările noastre, până și domnul Pogor și-a vă de data aceasta în teacă stiletul ironiei. <laughs> Poți fi mândru, iubite negruții, că l-ai știut atrage pe bardul de la Mircești în cercul de colaboratori ai convorbirilor literare. Poate, dacă nu-i cu atâta stăruință, atunci în scrisoarea dumneitale... Să-mi trimite neapărat ceva nou. Da, ceva nou, așa i-am scris. <laughs> poate nu se năștea, mi îngăduiți. a spune, deși sunt cel mai tânăr dintre domniile voastre, da, poate nu se năștea salba aceasta de preț pe care o închipuie pastelurile. Chiar după cel din tâi apel al meu, poetul m-a mulțumit peste măsură, trimițindu-mă în redacție, în mai multe rânduri, vreme de doi ani și mai bine câte o... Baniță de pastel De altfel, chiar astfel își denumea La un moment dat porțiile de materiale Expediate la redacție Când a trimis, iertați mi întrebarea, prima baniță Îți pot răspunde cu exactitate Domnule Panu În martie 1868 Cu mare și îndreptățită gravă Ele au apărut apoi în numărul De la 1 aprilie Pentru oricine citește pastelurile Este limpede un lucru Că ele nu ne apar doar ca un decor descris din afară Simțim în fiecare dintre ele paralel cu elementul descriptiv Și trăirile intime ale poetului Participarea lui la însășarea alcătuirea tabloului Da, aveți dreptate Cine nu percepe cu emoție cât de îngrozită îi este de exemplu imaginația În fața orizonturilor boreale a gerului scitic Ce ne amintește de Ovidiu, miezul iernii sau iarna sunt într-adevăr greitoare În sensul celor sugerate acum de către panu Ei bine, și atunci, întregostitul de soare Ale cărui razii se întâmplă să le vadă călătorind Până și pe aripile întinse ale șirurilor de cocoare Simte nevoia să reintre într-o atmosferă senină Să audă și să ne facă să auzim Clopoței unei sânii Meniți a spulbera sinistrul vis al unei ninsori totale Într-o sanie ușoară care trece peste voi, În văzduh Voios răsună Clinche de dezurgă la Dar dumneata dumneavoastră negruții Ca întâi cititor acestor încântătoare Producții ce soseau la redacție Ai avut cumva preferințe Ai îndrăcit mai mult Pe unele decât pe altele Interesantă întrebarea domnului profesor mai arăs Mă rog, mă rog Nu mi-e greu a vă da un răspuns Deprețuit le prețuiesc pe toate doar unul dintre ele mi-a mers parcă și mai de dreptul la inimă. Da, m-am cântat peste măsură. Este vorba de concert în lungă. În poiana tăinuită, unde zbor lucir de lună, Floarea oaspeților lungi cu grăbire se adună, Ca să asculte o cântărață revenită în primăvară Din străinătatea neagră, unde-i viața mult amară. Roi de flăcări ușurele, lucioli scânteetoare Trec în aer, stau lipite de lumânărele în floare, Răspândind prin crenci, prin tufe, o văpaie albăstrie Ce mărește în mezul nopții, dalpa lungii ferie. Iată vin pe rând pareche și pătrunt colen poiană, Bujorelul vioi, rumen, cunătuța o doleană, Frățiori și romanițe care se ațin la drumuri, Clopoței și măzărele îmbătate de parfumuri. Ele merg, se adună în grupe, se feresc de bruiene Și privesc sosind prin aer zburători cu mândre pene. Dumbrăvenci, granguri de aur, ceau cuiburi de mătasă, o oaspeți de soare, rândunele oaspeți de casă. Mierle erătoare, cucul plin de îngânfare, Gaița ce imitează orice sunete bizare, Sticleți, presuri, macalendrii, Ce prin tufe se alungă și duioase turturele, Cu dor lung, cu jale lungă. Iată vin și cândăcei inflamite smălțuite, Iată greierii, iată fluturi cu aripioare pudruite Și culbeci care fac coarne purtându-și casa în spinare. La ivirea lor poiana clocotește în hohot urmare. Artăcere. Sus pe un frasin Un lin framăt se aude Toți rămân în așteptare Cântăreața încet prelude Vântul tace Frunza deasă stă în aer neclintită Sub de lumină lungă pare adormită În anopții liniștire O divină melodie Ca suflarea unui geniu Printre frunzi, alin, adie, Și tot crește mai sonoră, mai plăcută, mai frumoasă ce umple întreaga lungă de -o vibrare armonioasă E privichetoarea dulce care spune cu imire Tainele inimi sale, visul ei de fericire Lumea întreagă stă pătrunsă de ei cântic fără nume cul singur, roș la față, doarme dus pe ceea lume. Așteptăm cu nerăbdare, ce instiți, Poftim, vă rog să luați locul. M -a, m -a, m -a. Bardul nostru nostru draga, și venit. De câteva clipe doar am bătut la ușa lui Negruții. Ne așteaptă cafea, o zice prietenul nostru gazdă bună, ca întotdeauna. Ce faceți? Unde l-ai întâlnit pe Carpi, iubite Gane, de a s-a ajuns împreună? La redacția convorbirilor unde am avut puțină treabă cu Pogor și cu Xenoco. dintr o început am dorit să vă aducem sincere felicitări pentru cele două pasteluri chineze. Aha. Nu Usumesc. am avut prilejul să vă întâlnim de când au apărut, așa că vă rugăm să primiți acum expresia simțămintelor noastre de admirație. Mă asociez celor doi prieteni. Eu însă doar reînnoindu-mi felicitările respective, deoarece Mandarinul a apărut în convorbire în chiar toamna acestui an, septembrie. Nu exact, iar pastel Chinez nu de mult în revista contemporană, nu credeți, domnule Alexandric că aceste două frumoase și neașteptate producții din partea autoctonului dumitale Condei ar putea alcătui. O să zicem așa, încheiere a întregului ciclu al pastelului. Și ți-a venit iubite Gane să gândești la o încheiere. De unde știi că același condei nu ne va mai dărui și alte fermecătoare Tablouri de natură. Nu l-ai înțeles, dragul meu, negruț nu l-ai înțeles. Eu însă cred că da. Știind, ca și mine, ca și dumneata de altfel, că domnul Vasile Alexandrie începe a-și strânge opera chiar din acest an, 1875, într-o ediție completă, amicul Gane a gândit așa cum a gândit. Oricum, locul pastelurilor în ediție completă, precum și succesiunea lor în înăuntru ciclului, numai domnia sa este în măsură să-l hotărească. Uite, dacă vreți, cea mai bună dovadă Că așa stau lucrurile Ar fi chiar faptul că are de gând Mi-a spus să așeze în fruntea ciclului pasteluri serile de la Mircești Scrise mult mai târziu decât celelalte Mai exact în 73 Tot în revista contemporană publicată. Ca și pastelul chinez eee, Am iertat, iubite Bart Trădarea ce mai făcut nepublicându-le Nici pe unul, nici pe celălalt La convorbire Ei, dar să revenim dacă doriți La mai noile producții care mult ne-au încântat Delicate ca niște desene Pe porțelan sau pe matase Izbutită notație descriptivă Fiorul care umple Inima poetului de o sacră Melodie melancolică Impresionează mult la lectură Ai dreptate, Carp Ca și în numeroase alte pasteluri anesale Descoperim încă o dată Minunata înfrățire dintre destinul Contemplatorului și destinul naturii O natură în care apar maestri desenate Galerii Cu mari lanterne Și cu sprintene coloane. Papagali, verzi, roși Și galbini Iubitor de dezmierdări Un canal cu poduri strâmte Ce ca arcuri se întind Iar Alor margini cizelate în șiraguri de inele Poartă zmei cu ochi fantastici Care în noaptea se aprind E, da, o natură în care Lumina pare să joace în plăsmuirea imaginilor Un rol precumpănitor O strofă doar din mandarinul Să-mi dați voie a cita acum O deschisă galerie Unde a soarelui lumină se strecoară în arabescuri prin pereții fin de lac, prelungește colonada e pe o fantastică grădină, ci mireasmă flori de lotus în oglinda unui lac. Socot că bardul nostru vedește în pastelurile acestea. O deosebită pricepere în tehnica picturală. Și fiindcă a venit vorba de acest lucru, vă pot spune, dragii mei, că am întâlnit de curând confrați care citindu-le mi-au spus că s-ar face simțită în pastelurile chineze Anume apreciere de impresionism Anume înrudire cu acesta N-ați zice, adică așa de repede să te fi supus influenței noului curent De foarte puțină vreme afirmat în pictură? Văd că prietenul negruții se îndoiește de o părere ca aceasta ce drept cutezătoare Eu însă aș înclina să o adopt și mai mult chiar să-l socot pe bardul nostru Cel din tâi poet impresionist Mă alături dumitare iubite Gane. Consider întemeiată filiația Mă rog, mă rog La urma urmei am putea susține filiația despre care vorbiți cu destul exemple Și nu doar din pastelurile chineze mai adineori pomenite Da, într-adevăr Da, firește, deoarece nu puține sunt tablourile de natură din pastelurile domnului Alexandrii, Care ne-ar îndritui să dezlușim în viziunea sa poetică una de pictor impresionist în cositul, de exemplu Umbra devine la un moment dat culoare Bănuiesc la ce imagine te referi Iarba coaptă strălucește Ea se clatină în vânt Și ei umbră, lin Se mișcă în dungi negre pe pământ da, da, da, da, chiar la ea mă refeream, dragul meu Gane Și totodată la o alta În care atât de neașteptat aflăm cum că Umbra Pare verde E bine, întrucât văd că discuțiile noastre Au intrat pe un făgaș ca acesta captivant de altfel L-aș întreba pe iubitul nostru bar Dacă nu cumva ar să cotică și un pastel Ca malul siretului ar putea fi citat În fruntea exemplelor menite Al considera pe autorul său Un impresionist Întrebarea ce îmi pui, dragul meu, negruții Poate fi lezne și pe bună dreptate Preschimbată într-o afirmație Da, da, într-o afirmație pe care aș încuvința-o. Atunci eu mă îngădui să exemplific cu însăși prima strofă care îmi pare nespus de bocată în senzații coloristice directe. Mă va ajuta, bardo, dacă mă voi potic cumva. A muri ușor ai nopții ca fantasme se ridică și plutind deasupra luncii printre ramuri se despică. Râul luciu se încovai, sub copaci ca un balaur ce în raza dimineții mișcă sol de aur. Oricum mi-aș permite să susțin că tot pastelurile chineze rămân mai grăitoare sub aspectul unui eventual paralelism cu impresionism. Dragă Carp, ai spus acum un lucru interesant. Într-adevăr, cred că mai degrabă despre un paralelism am putea vorbi în privința aceasta decât despre o influență directă. So Cine știe dacă în viitorime nu vor exista critici literari Care să mă socoate chiar un precursor al poeziei impresionist <laughs> da, Luați-o o glumă, dragii mei Dacă nu veți cu supărare, v-aș propune să ne reîntoarcem puțin la pastelurile chineze Ți mult să o facem, iubite Gane Firește, așa se și cade. Să ne încheiem cu toții părerile care am început anile și astăzi Aici, de în această atât de plăcută întrevedere. Îi dau dreptate, micului Gane. În ce mă privește, aș vrea să pun în lumină, păstrându-mă pe linia discuției noastre privind îmfrățirea cu impresionismul, o notație surprinzătoare. Aceea în care poetul Alexandrii conjugă umbra frumoasei chinezoaice cu glindirea ei în mediul lichid. Odată cu traversarea podului, umbra ei pe fața apei de pe pod, ușor plutind, o mișcare voluptoasă Trece lin și se oprește Pe o joncă Unde șade un om tânăr pescuind El tresare Înalță ochii Și cu dragoste zâmbește Și mai surprinzătoare Cu deosebire în ultima strofa Pastelului chinez Este ideea poetului de a răsfrânge în artă O realitate palpabilă Exact Ideea concretizată în imaginea acelui bătrân care de sus, dintr-un turn, fixează cu penița pe hârtie de orez idila filipat între fica mandarinului și tânărul ce pescuiește. E, dar revenind la cele spuse aici, mai găsesc interesantă, zice chiar pasionantă, chestiunea aceasta unor posibile filiații dintre pictori și scriitori. În genere vorbim... Mm, și chiar din înlăuntrul aceleiași tagme, a scriitorilor, de pildă. Îți mai amintești, iubite prieten, ce remarc am făcut asupra pastelului poem miezul iernii? Căci poem ar putea fi socotit fiecare pastel în parte. Cum să nu? Mi-ai vorbit atunci despre Baudelaire și binecunoscuta poezie corespondențe, referindu-te mai ales la strofa cumuri albe se ridică în văzduhul scânteios, ca în altele coloane unui templu mestos, și pe ele se așează bolta cerului senină, unde luna își aprinde farul tainic de lumină. Și, și nu te-am contrazis, îți amintești, nu? În artă, asemenea, lucruri sunt cât se poate de firești După cum tot firești și deloc întâmplătoare Ne apar în pasteluri filozofice Analogii ce se statornicesc între om și natură Așa este, așa este, dragul meu, negruții Cine ar putea uita de pildă versul care încheie sfârșitul de toamnă Omul trist cade pe gânduri și se apropie de foc Sau frumoasa reflecție din pastelul Iarna Soarele rotund și palid Se prevede printre nori Ca un vis de tinerețe printre anii trecători Sau numai puțin încântătoarea comparație din malul Siretului Și gândirea mea furată se tot duce în la vale Ca cel râu care în curge Fără a se opri din cale Cu toate acestea Ușoara melancolie care se desprinde din asemenea cugetări Nu cât de puțin unul dintre cele mai vii simțăminte ale poetului Dragostea de viață A intuit mm. perfect lucrul acesta, Gane, perfect O dragoste de viață în care munca și iubirea O crotite de natură În tocmai, în mai da În care munca și iubirea se desfășoară armonios Curg împreună Ca și netulburată apărindarea celor patru anotimpuri Câtă nestăvilită bucurie Aflăm, de exemplu, în ultima strofă A pastelului dedicat, ca să zicem așa Oaspeților primăverii Nu o poate reaminti chiar plăsmâitorul ei? Dacă doriți Ah, iată primăvara cu sunui de verdeață În lume veselie, amor, sperare, viață și cerul și pământul preschimbă sărutări Prin raze aurite și vesele cântări Legate de această nevalnică dragoste de viață Se păstrează în sticurile poetului nostru Și o anume admirație față de munca truditorilor de pe o goare Mi-ați înțeles de cel anul intim și sincer îndreptat Către lauda muncii țăranului nostru Deși în această privință Deși în planul acesta am recurs poate mai mult la notații. Sfântă muncă de la țară, izvor sacru de rodire, tu legi omul cu pământul în o dulce înfrățire. Sau la sugerarea câte unei acțiuni sau a câte unui gest simbolic, nu-i așa? E, și atunci, mă rog, știu și eu, mi s-ar putea aduce învinuirea că nu am știut zugrevi cu mai multă stăruință truda țăranului nostru. Că m-am oprit doar la Împlinirile de o clipă La bucuriile lui Senine mm, S-ar putea să ai dreptate, iubite prietene Dar dacă i îngădui Eu aș putea, zic Să găsesc o tălmăcire a gândului Care văd că te frământă m Da, da, da, da. Atitudinea dumitalei tale vorrește dintr-o convingere Dintr-una potrivit căreia Dacă reforma agrară a lui Cuza și Cogărnician O săvârșită cu mai bine de 15 ani în urmă m Ai fost pe deplin încredințat Că de aici înainte țăranul avea să fie fericit Așa este, dar vezi dumneata, semne dintre acestea încă nu s-au arătat, o știm cu toții Poate, poate, însă cât de emoționante sunt Sugerând antica simplitate și măreție Gesturile țăranului văzute de poetul Alexandrii Harnici și semănător de pildă Cu sacul sub sioară pășesc în lungul brazdei pe fragedul pământ pe culme, pe vâlcele, se suie și coboară, zvârlind în alor cale sămânța după vânt. Pentru ca mai apoi în alt pastel ei să adune rodul în căpițe, să clădească stori. Iată vin și vesel, se pun rând. Șubador coasă când pânărați rămâne verde ca o apă luminoasă Unii le răstoarnă, încăpiți alții le adună Le clădesc apoi în stoguri și cu stuh le încunună Cât de vie este zugravită între altele mișcarea coasei în secerișul, nu așa? Și cât de poetică e imaginea Secera, nou de moarte, mereu taie, spicul cade Ne amintesc tablourile acestea, nu credeți? De George cele latinului Virgiliu?" Da, da, sau, sau de Victor Hugo?" Aprecieri de felul acesta nu fac decât să mă onoreze, dragii mei." Ai glorificat munca de la țară în imagini senine. Iubești cu statornicie pe oameni legați de glia strămoșească, astfel că nu trebuie să îngădui nemulțumirii să-ți pătrundă în suflet." Se revarsă peste la natură Previstind un soare dulce Cu lumină și căldură În curând și el apare Pe orizontul aurit Sorbind roua dimineții de pe câmpul înversit El se înalță de trei suliți Pe cereasca mândră scară Și cu raze vii sărută June flori de primăvară De diței și viorele Prebenei și toporaș Ce răzbat prin frunzi uscate Și să arată drăgălași Muncitorii pe-alor prispe dreg unetele de muncă, Păsărelele-și dreg glasul prin hugeacul de sub art Artmovilii noase scoțând fumuri cenușii, Cai zburdă prin ceairuri, turma zbeară la pășune, Miei sprinte pe colnice, fu rămadă în răbigiune. Și o copiliță, torcând lână din fuior, Paște poporcei de aur lângă un limpe de izvorul. o clipă, prietene, Panu. Da, sigur. Să desfac scrisoarea madineor primită de la Nicugane. Așa. Va să zică. 8 octombrie 1905 Iubite, Jacques, ești rugat de comitetul erijării statuiei lui Alexandrii să binevoiește a trimite câteva rânduri spre a se însera în albumul comemorativ ce se pregătește pentru solemnitatea inaugurării monumentului. Numele tău nu trebuie să lipsească din acest album, deoarece până la moartea lui Alexandrii ai fost mai mult decât noi toți în cele mai strânse legături de prietenie și colegialitate cu el. Trimite fie și numai câteva rânduri pe adresa mea. Fierește că ele voi trimite și ne întârziat, nu-i așa? Sunt informat că inaugurarea monumentului are loc la sfârșitul acestei luni. Nu, tocmai, în tocmai. Mă voi sfătui în unele privințe și cu domnul Maiorescu Chiar astăzi trece pe aici? Da, așa mi-a făgăduit Dacă nu mă înșel chiar iau pașii Mă duc să-i deschid Ce fați domnule Pană? Te salut, te salut A. Ai început scrierea amintirilor de la Jumima După cum ți-ai propus? Da, am început Dar gata, nu voi fi decât peste 2-3 ani Foarte bine, foarte bine Lucrul cu mei, așa se cere făcut Dar dumneata negruții Ce treabă mai urgentă ai Acum Asta și vorbeam cu amicul Panu Am a scrie câteva rânduri Pentru albumul ce se va tipări odată Cu inaugurarea monumentului Alexandrei ah, Da, da, da, știu Mi-a spus Gane că va apela la dumneata Era firesc Apropo, am întâlnit de una cu tânărul de Ardeleana Grbiceanu Se afirmă, băiat, se afirmă Ea mm, apare curând vreun volum? Da un volum de povestiri, de la țară se numește L-am informat și pe el despre comemorarea lui Alexandri S-a îndoișat. Își amintea emoționat că îl cunoscuse cu ani în urmă Și că de atunci a urmărit cu fidelitate meritoasă ascensiunea literară. A adăugat că îl prețuiește mai ales pentru legendele sale istorice Și pentru lirica lui descriptivă, pastelurile a subliniat apoi cu aceeași sincere emoție O idee care mi-a plăcut Anume aceea că Vasile Alexandrie a știut Să cânte ca nimeni altul Frumusețea neîntrecută A pământului românesc a? Este adevărat Minunatele tablouri de natură Ale rapsodului nostru național Vor rămâne pe vecie Unul dintre juvaierele literaturii române Pot afirma că este Tot ceea ce s-a scris mai frumos Până la Eminescu L-am putea să coti dacă vrei, un singur poem născut într-o zi de iarnă la gura sobii Cu seriile la mincești. Și încheiat, după ce a cuprins în a lui viața celor patru anotimpuri Tot în fața focului, din aceeași odaie Cu iarna vine, cercul se închide Poezia pastelurilor trebuie citită cu grijă Ea nu se pierde în vag Atinge simțirea cititorului Deși ar fi putut cădea sub diferite influențe Alexandria a rămas curat în gândire. Și personal în alegerea mijloacelor artistice De aceea nu întâlnim în creația sa Nici sa opoziției lui Rousseau Dintre sălbăticie și civilizație Nici năzuința spre un pitores convențional Ca la poeții parnasiene Nici fuga de viață Sau disperata disperată atitudine romantică Poetul nostru a evocat voit natura domestică Anotimpurile cu geometrica lor echilibrare Precum și câmpeneștirea activității din cuprinsul lor A preamărit... Sfânta muncă de la țară Izvor sacru de rodire Ce leagă omul cu pământul Într-o dulce înfrățire Remarcam cândva Într-o discuție portată cu alți condăieri Că cine știe citia Așa cum se convine pastelurile Poate descoperi în săptura lor poate mai puțin comentate Până acum de către critică Foarte interesant la ce vă referiți, domnule profesor Maiorescu? De pildă la pictorescul detaliului miniatural și chiar la umorul din câteva pasteluri. Ca Bradul, nu? Da, exact. exact. <laughs> mm -hmm. Întregul pastel este construit pe o viziune umoristică a naturii. Prin aceea că Bradul întreține monologuri interioare cu iarna ceră învrăjitoare. Mm -hmm. În zadar, urgie crudă, lungești noaptea întunecoasă și râzând de-a lumei trudă, scurtezi ziua luminoasă. În zadar, împui povară de zăpadă și de gheață, fie iarnă, fie vară, eu păstrez a mea verdeață. Cum spuneați ceva și despre detaliul miniatural? Da, cred că se referă între altele, mai ales la concertul în luncă. Adevărate descripție miniaturală în mișcare Da, sau poate la bătlanul din finalul pastelului Balta Care, pășim molcom pe mal, gândește calm Nu-i pe ira lumei, vânătorul e poet Aveți dreptate, dragii mei La toate acestea mă gândeam și la altele destule Ca de pildă la Nostima Veveriță din Sania Ați afirmat odată într-o referire scrisă în care despre mijloacele artistice folosite în literatură era vorba Cum că elementul fantastic, categoria fantasticului este nu rare ori, îndrăgită de către condeieri noștri Da, da, am afirmat Însă la Alexandru este mai puțin vorba de un fantastic imaginativ Cât despre unul de limbaj Preferând atunci hiperbola, de altfel Decorul încremenit din miezul iernii este într-adevăr un decor fantastic, precum unele din pastelurile cu nucleu epic. Cu nucleu epic? Da, da, fără îndoială că Iacob Negruții se duce cu gândul la producții ca Noaptea Albă, Prier și Fata Iernii, Vântul de la mia zi, Păiana fermecătoare. Totuși, chiar când elementele închipuind decorul se dovedesc numeroase, respectivele creații. Tot legendele, rămân, este cert De reținut ar fi însă faptul că În desfășurarea epică a lor Poetul nu a trecut cu indiferență Pe lângă tot ceea ce constituie exteriorul În care se petrec întâmplările Din acest punct de vedere ai dreptate, așa este Într-adevăr, mulți au plăcut Bardului legendele ca și Tot ce înseamnă bogat izvor De creație populară, de folklore Știm doar că de este contribuția lui Alexandrie În privința prețuirii Ce trebuie acordate literaturii populare de neuitat rămâne statornicita lui Strădanie în culegerea folclorului românesc. În selectarea și mai cu seamă descoperirea poezii noastre populare. Eu cred că până și a de a înfățișa natura sub cele două aspecte antitetice, unul stimulator al vitalității, vara, primăvara, însemnând în tinerețe, altul paralizant, iarna, sinonimă cu bătrânețea, își află o bârșie tot în literatura populară. Nu e deloc departe de adevăr, George Panu. Chiar și poetizarea peisajului, ridicarea lui la expresia unei valori psihice, ar avea să socot tangență cu anumite convingere ale omului din popor cu înțelegerea frumuseților naturii. Rămâne de net faptul că Vasile Alexandrei a dat un puternic impuls poeziei românești moderne. Și că termenul de pastel de el instituit se va păstra ca atare în terminologia literară românească. E atât de potrivit pentru genul căruia se adresează. Atât de potrivit. Vorbești cu un patos vrednic de laudă despre bunălumitarea mic. Iar de îngăduiți, aș întregi emoționantul portret schițat acum, adăugând că omul acesta, bardul de la Mircești, cu 20 de ani mai vârstnic decât întemeitorii Junimii, recunoscut de către toți ca unul dintre cei mai de seamă scriitori ai țării, părtaș al mișcării pașoptiste și al unirii, a constituit pentru tinerii junimiști un mare patronat literar. Monumentul și albumul cei vor fi în curând consacrate vor reuni, desigur, în jurul lor, la ziua hotărâtă, mulți prieteni, precum și mai noi admiratori care nu l-au putut cunoaște. Acest lucru mă tulbura adânc. Avea cultul prieteniei. Și întrucât despre acest lucru vorbim în clipa dată, aș vrea să vă citesc una dintre scrisorile lui adresate unui alt prieten, lui Iunghica. Da, mi am găsit-o. Când am citit-o pentru întâia oară, așa, în gând, m-am simțit cuprins de nostalgie și parcă l-auzea Maeva mărturisindu-se prietenului. Mircești, decembrie 1883 Seara, când perdelele sunt trase, Cad pe gânduri, privind la salamandrele din sobă. O melancolie adâncă pătrunde în sufletul meu, Pe când viscolul văjește prin horn. Iar, pentru ca să o alung, Adun cu mintea împrejur Pe unii din contemporanii noștri ce se bucură de viață Și răsfăim împreună albumul suvenirilor noastre. Bate vânt de primăvară și pe muguri deschide. Vântul bate, frunza crește și voioasă lungă râde. Sub verdeața drăgălașă dispar crengile pe rând și sub crengile umbroase mierla sare și rând. O minune, farmec dulce, o putere creatoare. În oricare zi pe lume iese câte o nouă floare. Și un nou glas de armonie Completează imnul sfânt Ce se înalță către ceruri De pe veselul pământ Tot ce simte și viază Feară, pasăre sau plântă În căldura primăverii Naște, saltă, zboară, cântă Omul își îndreaptă pasul Către desul stejăriș Unde umbra cu lumina Se alungă sub frunziș El se duce după visuri lui crește plină De o sacră melodie Melancolică, divină De o tainică vibrare De un avânt inspirator ce aduc în pept Suspinuri și în ochi Lacrimi de amor Este timpul Reînvierii, este timpul reînnoirei și a sperării Zâmbitoare și a plăcerii Și a iubirei păsărea gătește cuibul Floarea mândrelei culori, Câmpul via sa verdeață, Lanul scumpelei comori. lunga, lunga, dragă lunga, Rai frumos al țării mele, mândră în soare, dulce în umbră, Tainică la foc de stele, Ca grădinile armidei, Ai un farme crăpitor Și siretul te încinge cu al său braț desmiardător. Coritoare, adormindă, parfumată, stă aproape de lumină, prin poene tupilată. Ca o nimfă pânditoare de sub arbori înfloriți, Iala la sânul ei atrage călătorii fericiți și încântă, și imbată, și aduce la uitare, prin o magică plăcere de parfum și de cântare. Căci tine, lungă, dragă. Tot ce are suflet grai, tot șoptește de iubire în frumoasa lună mare. Ați ascultat Pasteluri de Vasile Alexandrii, scenariu de Elza Grozea. Au interpretat Emil Hosu, Ion Pavlescu, Constantin Dinulescu, Mihai din Vale, Ștefan Velniciuc, Corado Negreanu, Nicolae Pomoje, Mirela Gorea. Regia de studio Nicolae Pasculescu, Regia muzicală Nicolae Neagoe Regia tehnică Inginer Vasile Manta Regia artistică Leonard Popovici